بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بنتن بنتن بكيمة الله نماذوره فاندروي بوتن پرتين دیمت افالا کرکوم لودات بکیمت الله وتشوفي محمد صلى الله عليه وسلم بفامیلنه تشوقت ود تجیدات چې دی کن روغن اټيره دیمت نه پون تکسوي بوت Të në ruëllëz në besëntarë, do shqyëzim rastën e dhe sadë me dhenja latë më nuarë në këtë ditë gjumaje që a dirë në kone e zanit të përësillim njësa mesajë të rëndësishme. Të diskutojmë rrëth asaj që në bëndë dobi, rrëth porosive që Allahu Gjellë Gjellëhu i shpallin e tokë njerëzimit për të mirë në ty nëtë. Për dëshimë se Koran i të nërru lëzër fletë për të ratë që njëri ka nevoj për te. Fletë për besimin në Allahu në të vare këtala, fletë për adhurimin, por në Koran ko ardhe nëgjarje dhe raste interesante të rëndësishme që nuk janë rëfime historike ato, por janë Shëmbuj që Allah o gjëllore i silë se si zhvillohet jetë të ndonjo, kujt i takon përfundime, si duhet njëriju më u përcaktu dhe më u rështu njëtën e ti, nga se gjatë tërë hisëris njërzimit ka pas rështime, ka pas mos pajtime mes njerëzve. Allahu Gjellewala ka dërgu pejgamber që këto mos pajtime të fiken, njerës të pajtohen, njerës të afrohen, por fatkecija është po njerëzit për interesat të tyre personal dhe kalkulimi materiale ka nërfuzuar mësimet e pejgamberve. Dhe jo tëmë që i ka nërfuzuar mësimet e pejgamberve, po janë silë më aqë arroganës, më aqë mendimalsi, sa që edhe kanë marrë gudzim me i luftu pejgambertë Allahot, ma di për të eksa dhe me i vëra pejgambertë Allahot. Ti këllët zëmë këtë histori habitesh, a ka mundësi një njëri me utrëgu arrogant ose i gudzim shumë kuptim negativ me që u dormi pejgambertë Allahot. Shnojtë vërtetet mërshma. Por ea që, njëri e ka bo. Përëndaj, Korani fletë për histori të cilatë të reguji se so mundit njëri me kun i mirë, habitësh fletë për njërës mirë fletë për sakrifica fletë për bamirësi ti që ditësh akë është e mundshme njëri me kun ka që i mirë e mundshme është Allahu ka dëshmu për ta në Kurani ki por edhe në anën e kundër fletë Allahu gjellë le oale për rëfimit të saktuara që të habitin së sa mundet njëri i keq me konë, sa mundet njëri arrogant, sa mundet njëri i guzim shumë në kundërshtimin e fjale së Zotë Gjellë Gjellë Alihut, është për të habit. Këj njëri ka që i dëpt, i cili ka do që i cilët e hetan dëpsin. Dhe ka do që i cikajsh e hetan si i dëptje. Ka do që i cikajsh. Vren, e shëtë që Dhe më thonë, një penges me e thjesht Vesh pak më vëntu e shesë e i dapë tje Pak më së më mëzumë gjumë e shesë e i dapë tje Pa gjumë, tanë dinër hatë nuk bësh Për një gjumë Nisë muje e thjesht Dinë me të shkaktu probleme I dapë tje Andi Allah u gjenë le vala Njëri u të në vazhdimësi ka dërgu shajat saktuar Se i dapë tje Në mm. gjdo aspekt I dapë në aspektinë mendjes, nuk mund është gjërat me kuptu krejtë, ka shumë që asë dhintifare që egzistohi në kësë më ratë. Për shumë është një këni përar disa dekadave, a ka qenë e mundshme me bisedu për dhe gjërat që sot dhjënë nërmole, pa mundshme ka qenë, së bëne, së rrijetë, po janë sot dhjënë nërmole, është, është një nërmole me i mëhu. Onda i Njeri vazhdimisht e ato nësë është i dobët. Kanu i përkrahje. Edhe Allah gjithëmën e ka një mu. E ka përkrahë me dije, me frimzim, me udhzime. E ka mësu Allah gjithëmën. Por një riu fatëkjetësisht, si ka mërë domësime, si ka bodopun pak më mirë, ka fillu me mënu se unë e tash mëjë vetë. Unë e tash sënvinë më kërku shëqë. Edhe ka fillu më këtërgu arrogantë, fatëkjetësisht. Edhe këja arrogantë, ka kalu me sulm, të vërtetën një, sulm, shumë të rëzikshën, ka rëshi, thash, unëzimëve të Allahut, edhe njerëzve që Allahut i ka dërgu dhe i ka përzidhë që me e, shpënda fjallë në Allahut të manua. E nga to histori, të rëndësishme, që të regojnë, se, sa so mënët një njëri i keq me konë, është historia që fletë për faraonin. Faraoni të më thonë me që anështë a i kohës e Musajt a.s. Nëse faran është titull, nuk është emën. Titull i mbraterve dhe udhëzve të Egjiptit në kohën e lasht. Në gjithë mbrater ka pasam një faran. Por, është vequ me këtë emën një njëri E si li ka qenë i veçant, specifik në aspekt në arogancës edhe dhunës. Faraon i kose musaj të lejësëra. Ka rritë punë e ti të ndërruzër, vëzër, që me pretendu së është zotë. Në poplë i ti, jo që e kam pasë obligim me prënu së u dheqës, kjo së është diskutu farë, për e kam pasë obligim me prënu së është zotë. Që ka i bjen me prënu së është zotë? që edhe a e ka ditë që ka i bjenë. Që sot të fatë këtë së shpëtatë njësë nuk e dinë që ka i bjenë me prarru dikën që është zotit. Thonë, kush është zotit? Allahu. Por të nëshe, nuk i përpudhet jetë a ti me këtë deklarat. A farru në e ka ditë, dhe përso kun i kesh e ka ditë që ka i bjenë me thonë? Zot. Përndaj, ka unë jëmë zot juvë. Që ka i bjenë kënë jëmë zot juvë? Ma urikum illa ma erat. Unë, konzëdoj se ju duhet me menu keqa me në jene. Do një zdojnë me unë ryshe. Ju duhet me menu së jene. Se unë jëmë zoti, unë jëmë ajdishme. Andaj ju duhet me menu që shme në jene. Që të ka më faraune. Njëri. Ma ahedikum illa se biler rëshad dhe ka thonë keq ka baju në është e qëllume. Unë e kur zga baju. Sahi Zoti Zoti që egziston është i gjithdishmi A i din e në mësën njëve Po zoti E dhe kretë që ka në mësën Allahu është udhëzim i durë, është e vërtet Por që njëri me e marë Këtë pretendim është Aste i hu që e madhë është gabimi madhë Dhe kur të që e ka kundërshtu Ka pësu këq Edhe ka që një vrasht, ka që në rogant Ka po një ondër E dhe e ja ndrë e ka, ka halakatë. Shkënë, Allah, o gjelle gjelalu me sathjeshtë ka mundësi zullumë qartë me i halakatë. Një ndrë e ja u qëllë, një ankë, edhe zbonë ratë me mujë, që ka dë me thonë? Një li dapët është. Që i thëtë vetë i zatë, para në zatë i ka unë vetë i, i undr, të vetë. Unë e dija, unë e bëjë kështët, e anë i tani, një ndrë i ka më bjedhë parinë. Që ka i bjenë kja ndrë, që ka dë me thonë kja? Se zullumë qari, njëri padrejt, gjithë mund tëtët. A i mundë më, më, më ka zohë që ja trim me kësë mëra ma më tëtën e ka shumë të madhe. Se e dinë se pak me bu me i këvej këza me ronë me nënkom dikujt e shkelin, më rahmet zvodmi të aftën. Andaj i mundohet në formën ndryshme, apo me e majë si tatën kontrolën, në format saktuarë, se e dinë se njerë dhe s'ja falin. E këni pa për shambull, këna pa dhe këve të funët diktatorët e mblaj, këri kan A kënë i po që i kënë, bë, Allah në arrujtë, Allah në arrujtë. Një po që do foto, vidë do paradokuha, kënë i po ka qënë një problem politik në Shri Lankë, që i ku ati i këshin në zonë dhe ministra, që i këshin keqëpërdojë, i këshin lidhë, e rëshin shu plaka, e shkelme, sa më ishna përë, e dhiti ku minister? A më veç së është minister mu së të falin, se veç që është të e kamajta je përë. A ka njerë që delë, rahatë, Realisht, si ka bashkë di kujtë. Ka orë njëri nga rëmakët, në kohë në Omeri të Rjallanu, me taku Omeri në Medinë. Omeri, u dheheqë si muslimanme, u dheheqë. Ka posë, nëme ka posë, teritore, ka posë pushtet, edhe ka thonë, ku është, ku është, a i pari juvë, se kom me taku, ne kom në një mesaj shpej rëmakëve për ta. Këponë, që që a që, që që qaj drunjë që tje ka. Qaj drunjë, që ka palat, që s'ka i, ka, i palat ka. Qështu që kutë të në zëngjum i bje në fljana jë. Edhe ka shku të një drunjë tje, kër e ka pa, po, omer në kon i madhë. Në kon i madhë. Kër ka hip, kër ka hip në mushk, i kan prik gati gëjt për toke, që që që kon i gati. Në madhë kon. E dhe kon të rrim, edhe ushtraja të flaj të ajë që të mesit. Edhe kër ka po, shtot, e Ka thonë, je koni drejtë, që te i rahatë dhe flanë mirë. Drejtësia të monë. Edhe drejtin, mundi të i padrejti me abu të keqin. Ama njështë të rëndëm popli e dojnë. E faraoni, sukon që shtë. Faraoni rëtu të fërtë, se e ka di si fërtë ka shkelë, fërtë ka bo keqë. Andaj edhe ndërë e, e ka të merrua, e ka lakotë. E ka pon një ndërë, e ka nëndërë. Që i bjen kjo ndërë? Që të me thonë, kum po kështu, kështu E ata që kanë komentua ondër në vakët vetë atëre, kanë komentua, Allah përna së mirë. Pse? Ka ona përshë që ta bëne Israelët, që ta që i kje shpipë, që ta që i kje rëbnuë, që i përdo me ondzirë shpirtën, po? E këmënlin një ideal për të tyne, ondër që të përkaldëzën, nëse dhime që ondër përkaldëzën, që i këmë të marrë këjtë për shtetën. Qish? Që ishë? Që ka në në në në në n Se ka pushtet në do përshka këtë zullumit, sa e që tjepë forë të drejtsia, jo është rria. Drejtsia, kërë si, i drejti i forë tje, s'ka gajle, a kërë i pa drejti, kërë i muqë u me trujt, s'ka mundë si, ta që në lau një bizë të mytë. I pa drejti, s'ka ka me shkëtu, s'ka lau ka thonë, Padre, i pa drejti, s'ka ka me zullumqare, a që i bën zullun, nuk ka mundë si ka me shkëtu, E ka mundë si e qënë do kohë e lënë allahu për të punë saktumë, ama allahu në arrujt, kur të ka po allahu, s'ka ka i kam. Vërë parë mëna, beni israelet kanë qenë popull i shtypun të faraoni. Kanë punuar gatë, shërptorë, hamalla, që shtu jënë konë, vëta. Me i pathom për shambullë, dikush pirethit të ndë me të amorë po shtetit, këshë më konë në gjikshme, apo, sa ta qënë pëllatë, ja di në këto, po. Ta rgatë për jashtë, ta, ta, ta sënafron të dera jote, që këtë të morë. E dhe qaqë utut e ka morë për me këtë punë, se një me ndullë që është, ka morë vendimë. Qfar vendimi? Ka në krejtë djemët që lindin për bëni Israelve me i vra. Për në thëmi, ka vra thëmi në djepë, se ka më pogetë që kjo është ai në ndërë që më ka dalë. Kër rritë të qëarit, Shikaj, më merë, që ka e tutë të nëzlumë qëarit, që ka e dëmëhonë lidhën e furë për pushtetë, aje kur të kapë ka rikën, a thmi, a gru, a qëka do kofë, s'ka mu pardona të jalanë arrujt. E edhe dikur ka vra me qindra mi rafmi ka vra. Të ndërnozër, i kanë thunë këshiltartë, o ti faranë, i mytë tonë, kësh në bënyzmet neve, <coughs> këta e nërgatë e neve, Do të mëndru ka pak së rëgjim, se që ta që i për i mytë, të i këta jenë rinje e apshme. Nëse këta i mytë, të plegj dhe që përshkojnë, kush në për njëzmet njëve, në upë up tani mundësia e argatë lëkë të tyjnë. E po, që me po, ka më në të një që shpja bojmë, një vjetë vraj, një vjetë po si vraj. Se dhe mundë, pa që lu dikën selenë edhe që ashtuja ka bërë, një vjetë ka vra, një vjetë ka unë kush ka lindë. Në vitin që ka venduas me vra, aj vitin që ku në me vra, thëmi, ka lindë që kjo që ka pa undërë që kjo. Të. Ka lindë Musa a.s. Musa a.s. ka qenë që që ka pa faronin e undërë atëm, për se ka ditëm. Që në fuqin e Allah, në më dhe se kjo rrasë është i gatë, e ka shumë dobi, unëveq përdu, Filipin edhe, me dobi, me kalzu që veç qështë ka thonë Zotë i bërën të këtëm. Njëri së jam mërmenja, apo qështë ka mundë simekonë argatë i Zotët, duke menu që për e këndërshën Zotët. Se din qështë i përdurë Allahu njërës për hajtë. Ti nuk e din? Se Allahu thot, fealun lima jurid. Allahu bënë qëka dënë? Qëka dënë bënë Allahu zërë? Sko, a ka këshën e allë? Jo. Në qëtë vitë, që ka qenë rëni me vra, kanë dalë u shtartë me hullumtu cilla nënë kalind. Edhe nënë e musajtë djalin përdore, që ka mi bon, hi në shtëria si të shvërën kanë me mytë, se o konë rëni me mytë mi. Edhe Allahu ja qenë një mene të harit, Allahu ja qenë një mene, në nësë apërë, gjujen dhe tjartë. Ka qenë lume, lume nil, i madhë, aftëta. Juja, do, çinona, megjithë, lumënin është i madh, keni si incidenti është. Juja ka Allah si ka shpallse pejgamberi Sukon, po ja ka çu menin që ka qen mendje dominante te ajo. Allah kur do më mosh menja, mosh menën. Edhe ajo thot, "Ma mirë për ju i nuj, nëse atu lundrua kop dikush atë dikon tani dikon, bilet fshon fmija." Nona. Ma mirë se më po para syve të mi ka marrën këtu Sunebojë edhe merr e pshtil mirë nona Musai tambëson e, e pshtil mirë bismillah e çet nui e vajat e detit e lumit e vajnaton e bën Allahu azhjet se lum i kujt është i Allahut i Allahut apo edhe caktimi i Allahut edhe ka lënë Musa aleysem ka pallati faraonit apo se faraoni ka dhënë pjesë të lumit Nil Me kalu nërë nër palatë në ti. Me kalu se nili rridh përshka këse unë i thamë me rridh. Me kalu kështë jemë zoti. Këse fa palavrash të një rangë dhe. E dhe do në Allahu Gjell e Gjellu që këjë fmi me që djept, apo, me kalu kathë palati. Ja ka që Allahu të dhera atje. Edhe gruja vetë s'kam pasë fmi. Faraonis ka posë mi, s'ke pa lof mi, qëra Allah o që që i si litë saktimet, kur e shte e gruja vetë, e dënë me herë. Allah ka bë musë në në njësëm qështu që kushe ka po e ka dërshët. Qështu e ka bëto. Ka po qështu këni këjshëmë, këni mirë. Pegamberi Allah o të mu. Si e ka po a gruja, faronit ka thonë, kur rëtu ajnë një një livën e këtë marrën, se ne e knojt zemë në këtë mija. Faraon Ti thua çato që ka punë me myt, e më thash ky vetë e rrit. Mi ka thonë Allah që s'unë myt këndon ti. Ja ka çuën dorë. Por çao ka problemi, ky fëmijë do më pi qumsh. Do më pi qum, do më rrit. Bra jep janë i qru më pi qum, s'e dhan bëro, s'e dhan. Jep janë i qru s'e dhan apo. E aty u kon na fërzit që ka shërbiu an tash që këta beniten kon shërbëtor. Ka qenë një ofër, tezja, musë, sali, sa, i ka thonë, është një gru, është një gru, që bëse që i a merë qumështë në që asaj, ja, përën. Ha të birën e ka, përën, po ka në skokush i bëqare. E që ka bëtë? Nonë e mushojt, tali, sa. Ja këtë në la petë nonën, mushojt, po të ashtë të e mbrojtë faraoni, ja, përën. A përështë një që shë e si lë la gjelë dhe gjë në luë E tani Musa ai shëmbritet në pallatin e faraonit. Para ai bëzhurën natën, ja prish rahatin, ai do të merret me bullsa bora. Në çast i thënisë, e ka pa ondë që koma ta marr karrikën atë. Edhe ndërgozur rit Musa ai ishom. Tani ndosh që do të largohet pak pjativeni se një faraon i për një faraosti don zulm. E tani Allah i shpall Musa te ai pejgamberi i Allahut. Do shmruj të faraoni edhe me pshtu popullin tonat. Kur shkon Musa alsom kët tek populli i tij, i thot Faraonit, unë më dërguam nga Allahu. Edhe i thot, po ti ke buar gjëra të këqija. Musa alsom e ka mbrojtë, e ka mbrojtë një popull i dvet kundër zullumit të njënit apo. E ka mbrojtë. Po zullëmçori, zullëmçori, do të thonë i keqish me mbrojt vetë në ti, të në tënë me maj drejtsi e me maj trena. Për. I thëtë Musa të sënë, pove shtë ti, kja pa bëha të punë, të ashtë ti, nuk arrejgut, do të me gjyku ty, më të sënë, po ti ke faru, ben Israel, kje te subonomi, e po, ti ke vratë mbi, dje pi ke vratë, me mirë atë mbi, me subonomi, e për një rasë, nuk të me më gjyku, që kështë o punë e zumë qërë, për drejtsi e për kontribut e për sënë tjera, a vetë i shkjel me diko me durë që ka kaftët. E musa se me kontremi ka në ti, përmanëzën kryt të ashtë se i kërëbënu Benizet, qëka s'ke botë, ashtë mu përmanëzën ku për një? Ta të do me tragu shajat qënë pe nga me rëllatë pohajde, qëka e në shajat? Musa se me gjumë shkopin, botë, gjarëpën. E nëzirë dorën e shtim dorën që shtëtë, kur e në Mi ka të zuha Allahu Azogene që pejga Tho, i pejga mëre latër. Të tje sirbazë, magjistar. A tërë kofësha magjistarë, thëri magjistarë të dukejtë të përë. Edhe dalë një deta tje edhe të këqyrim përa, o, magjikja është fjallë a latë. Edhe faroni më lidhë krejtë sirbazët e e gjiptit. Thuët kanë qenë mi njëzëzët mi. I ka thirë krejtë. Një ditë kërën të mu njerëzit, me dalë të shë edhe kush pa fitan edhe Musa alaihissal më thot: "Ojle kom, më e privojmos, mos shpefni se dini shumë mirë si jeni argatina e pobon i kesh." Po ata së ngon një herë e djus kopetatina e filloi ata të bojnë magji normal. Ju duhet njerëz që po levritë bosana. E korrigjon Musa shkopën ai, "Bo gjorm për më i më, et të u gëlltit, të u han kreca ka pasur para ata." Kur e shuan magjistart gjokën e Musait Aten ekspertat magjis e din që kjo magjin e kështë. Edhe besojnë Allah në manumë. Kur besojnë Allah në manumë, farojnë tërbojt halama fart. Edhe thëtë, kësh mësu si juvë. Po kuj mësëjke kësë kësë konë të i të ashtë të tike thirë të vetë. E thirë të i të utë. Që këtë që bënë, mendja e përmbysme. Thëtë, kësh mësu si juvë. Kërejtë kom juvë rapëta. Po sërë bazët, qësh kanë besu fartë. Kërë e kam par argumentin, që kam bëshka durë se se kena men me lujt për i besimit tëtë. E i vretë, si rë vazat, e tani vendos edhe mus nësën me vra, po musë së simburu në të latë me u dhe me ikë. E ikën, po graëth mije me veti, së ngonë shpejtë, dhe dhe sotë, të antë mledhë në dalin, faroni mledhë urthin me i njëkë, me i faru dhe dhe mëramëtin, se u tërbu, se i aprishën, ja, e pa po, që i së zotit, kësë kërkush eqë. Edhe, kër mërinë të deti, fillojnë popli Musa sa lisonë normal, dhe inna le mundreku në kapën, dhe deti për para, faroni për mazë, kamja majtë. Po Musa se mi bindu në lau nësë gjelë, i sili ka mundë si me buzgjidhe, kërsta mërmenja të veqë, edhe kër kejtë dyrë, mëshirin në lau, qelë dyrë, nësa në të lidhësh, Kër? Inë ma'ja rabbi se jehdin. E kom zotin me vete, dhe e kom zotin me vete, e jam i letë për Allahun, ban Allahus zidhje. Edhe Allah i thamu, qatë shkupin, qatë shkupin që e hangër gjartënit, atyuna atyja, opet për dara, godete detin, veç prekja detin. Allah i fuqeshëm, si e ka do det, e ka prek, është donë dhëmët rrugë. Dhëmët fizet vën Israelve vë me kalu, se së së lëfjes ka i rrugë në deti me dalë në tonë, që ka pasë mësi i faro një prapë mërzu, sa loj edhe shenët atje të balafacimje, edhe shenët e vazhdushme, pa jep shenët e funit, këthehu, mësë u barë roganë, që rahmetja latë, këthehu, pa i prapë bëta roganë, mesë mu pëndu të bregu i deti, kër ka pa atë fuqiqë që ka do detin, a i thët u shtarve, a për shëqë që do deti, për shka këne jetë tënë, Opet të reguat e rogan, jem honë Allah të mirësi. E, kur borsh që kaqë në smirë njëhës, e kaqë i një rusë, futët në deti, edhe, kur kaloni ato në bënjësret, e hi mirë u shtrija ti në deti aty, Allahu gjelë, gjelë, lëzoti i deti të të këthehu që shekona në mënë. Edhe këtheja në deti komplet e përmbyse të faroni me kejtë u shtri, edhe qaj që thë, i thë ke rridhin lumejt në nënkom të mija, Apo idhë më zoti e mjëti Allah me një valë detit, e përplasin deti, me qëtë dënë mjëti Allah Gjebë dhe Gjele Al-Jofëm. Edhe shpëtoj Allah muës në Lisan. E kë shpëti Musata Lisan, dhe këtë triumf i dëvertetës, dhe këmë poshtë i e njëzut më qari, ka ndodhë në qitë muëj që jenë në të në të shafëm. Muëjnë Muharrëma, fërëm. E pejgamberi sëllëm, doon, jo ka përmën shpesh shukë vëti, Belqaporosit dit që ditë më agjërua këto. Që dita e 9 e muajit, dita e 10 e muajit Muharram, dita Ashuras, dita 20 e, e muajit Muharram. Që është do të flasim për këtë çështje më në inshallah, por si ngjarje më e thellë ka ndodhur pikë në këtë muaj vetë. Është një është një domethën simbolik e rëndësishme që nuk duhet me harruar. Do thash nuk është ky rrëfim historik, por është një ngjarje një edukative, që në mësëllë se ajë që lidhët me Allahun të barë e kotala, Allahu Gjallal nuk e humë kur. Ajë që dënë me e kondërtu Zotin, s'kam juar fundi mirë kur. E dhe Allahu Gjallal hu, i s'ilë punët, qësh ajë dënë, qësh njerit, kur s'ja mërmenja, kur kësh kësh me mënu, se faraoni, do në thonë, peni ondra, filanë në rëndimi pushtetit tja, kur kësh kësh në kush kështë me menurë se në thmi i një poplit shtypën qaj kom jarëzut të nëtë si djetë se i puna pëtën pun të Allahot anë dhe ju në është me Allah më bështet, Allah më bështet me nejtë në vitë punëve të zotit lërgë asoj me i dalë karsi fjale të zotit nga se kush i ka dalë dhe dhe sot karsi fjale të së Allahot se karë funi mirë Allah në rruta Allah në rruta në rrugën e drejt Allah në rruajt nga padritsia edhe nga të padrëtit. Allahu na mëson çtimi të drejtë, e nëse gabojm, Allah na fal, na përmirësoft, e na bof të guximshëm në luftimin kundër padrecisë në çdo formë të shtypjes edhe dhunës që realisht dikush dajme ushtron bineve. Allah na vof pasues të Muhamedit a.s., e të Moussait a.s., e të Isait a.s., të pejgamberit më i që ka tregu Allahu xhallahu taulalla në tokë. Allahs më vërmëndjen, na boni Allah të kaloj pa koh, por sa më përmbyll rastin dhe lollançet më duam duke dhënë e tash ka lënë tek çështja e zonit zoti ju shpolevt sallallahu alaihi wa sallam ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katheer